Allahulhamdulillahi alladhi bi ni'matihi ihtad al muhtadun wa bi 'adlihi dhalla dhallum la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun Wa shhadu an la ilaha illa Allah vahdahu la shariqa la. Wa shhadu an nabiyyena muhammadan abduhu wa rasoolu al-sadiqu al-ma'amun. Sallallahu alaihi wa la alihi wa ashaabihi al-lazhin bi hadihi mustemsikon wa bi nurihi muqtadoon. Falandarwema Allahum subhanahu wa ta'ala me mirasine tatsilidh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 ozot fale bekoj dhe mëshiroj atë familjen e tij, shokët e tij, të cilët u kapën fort pas vdesimit të tij dhe me dritën e tij arritën të kuptonin të vërtetën, ta ndjeqin dhe ta pasojnë atë. Në misionin e sotëm inshallah o telea do të flasim për një temë e cila për të thënë të drejten, e për të qenë realist, kam vetur në shumisën e njerëzve, për shumisën e njerëzve thjeshtë e shkruar në letër. Sa shumë dhe dëshironim që kjo të bëheshe realitet, e realitet, në duke njësur nga unë i pari dhe të tjerët, hoxalart të tjerë, apo prijes të dijes dhe të punës. Allah unë afartë do të flasim për marjen e vetës në logari. Për të cilin umër në khatabir radiallahu anë hëthot e në porosit, meri një vetët uaj në logari para se tjua logarisim punët uaja. Peshojnë i punët uaja para se tjua peshojnë. Nga se kjo eshtë me lehët, do tjetë me lehët për ju në ditën e logarisë në esërë, në ditën e kiametit. Në faktë, marja vetës në logari është një obligim, duhet jetë një obligim i vazhdojshëm, në gjdo ditë, dhe jo vetëm në sezonet saktuarët. Ibn Kajimi, Allahum Shirov, thotë se zemra njeri ju do të shkatërohet atëhere kura i në mvlerëson logari në daj vetës dhe ndjekë dëshirat e ligat të në unit vetë. E para se gjithë është Dhe mbi gjithë shka, ka thënë mi sinxertit i sinxertit dhe Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. I zgjuar, është a i, i cili e merë vetën në logari dhe punon për rjetën e përtejme. Ndërsa, i pa aft, i dobët, është a i, i cili ndjek dhe pason dëshirat e nefësit vetë, duke shpresuar të ka Allahu subhanautala se do t'i dhuroj mirësi me iluzione të kota dhe ndra boshë. Gjdo njeri do tjetë pengë i vej për së vetë. Pa devot shmëri nuk ka shpëtim. Dhe kur flasim për shpëtim, bëhet fjalë për shpëtimin e përrjetëshëm pas të cilin nuk ka më dëshpërim. Së parin e duhet kuptojmë qëlimin për të cilin jemi kriuar. Zoti Ilart Madhruar thotë e fe hasiptum Nëma xalaknakum abatha A mos menduat se ne ju kemi krijuar ashtu kot Allahu na solli në jetë dhe na la të lir të zgjedhim mes besimit dhe mohimit ai që beson ve bën vepra të mira do të lumturohet dhe ai që mohon ve zhytet në ligësi do të dëshpërohet rruga e vetme e shpëtimit është në bindjen e Allahut subhanahu wa taala dhe kjo rrugë ndriçohet nga deturia e shariatit nga Kurani i shenjtë dhe tradita e pastër e profetit alayhi sallatu selam kjo është e vërteta sipas së cilës duhet punoj çdo njerëj që aspiron lumturinë e përitshme faalam انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك Dije se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejtë për Veçallahut dhe kërko falje për gjunahet e tua. Ai që e merr veten në llogari do të ketë përfundim të lumtur. Ve do përgjigjet të përgjigjet pyetjeve të të dy engjëve në varr. Dhe kur të ringjalle në ditën e vështirë të Kiametit, ditë e cila do të zgjas 50000 vjet, do të jetë pri të lumturve nuk do të rishtohet dhe nuk do të pikëllohet as pak kjo sepse ai ndynia e ndjeu mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala dhe mori veten e tij në llogari Hasan al-Basriu allahum shiroft ka thënë marrja më falni vërtet njeriu do të jetë në mirësi për sa kohë që ai e merr veten e tij në llogari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 për të rarizuar këtë qëllim të lartë, për të eqësur i sigur të në rrugën drejtë plumëturisë së përjetëshme. Po si ta marim bete në logari? Marija betes në logari kërkom përpikje të vazhdueshme, vullnet dhe vendosëmëri. Duke forër për këtë qështje i djetar shprehet, i mënqur, i mënquri e ka të do mosdoshme të tregojt i kujdeshme në katër momente. Në momentin kër i lutet Zotit të ti. Në momentin, së dyti në momentin kër e merë veten e ti në logari, së treti, në momentin kër shëshirohet me shokët e vetë njërës të devolëshmë të cilët e këshilojnë për mirë dhe ja tregojnë të metat, dhe në momentin kur dëfren dhe argëtohet me gjëra të lejuara. Thot ky i fundit, i katërti, do t'i shërbej për tret parat dhe do t'ia ja forcoj zemrën. Kur gëzohet, dëfren dhe argëtohet me gjëra të lejuara. Sikur Allahu subhanahu wa taala të mos na provëshinte në mëshirën e tij, ne nuk do të ishim të udhëzuar. Ne nuk do të mund njëm të pastronim do të shpirë të ratan. Suksesi yën është në dorë të allautë, së përna o talë. Për të marrë vetë në logari, ne du të bëjmë bilansin. Ashtu si trektari për në logarin e ti ditore, javore, mujore, apo vjetore. Kështu dhe ne du të bëjmë bilansin e vepra vetë mira e të këqia. Që logaria të jetë e plotë, në dhëtë posedojmë tre gjera. Së pari, dritën e urtësis, dritët cilën Allahus përna o tala u adhuron profetve dhe pasuesve të tyre. Në përmitë kësa dritët, njëri u aritë daloj të vërtetën nga gabuara, të miren nga e keshja, të drejten nga e padrejta.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 atëhere, do të buloj të metat dhe do të jetë i vetë ma shëtruar. Ndërsa, kur ka mendim të keqë, do të zbuloj të metat edhe do të përpichet, ti korigjoj ato dhe të përmirsojt, e të lartësojt, e të afrojt e ka laus, përna o talë. Njëriju, mëj pa ditur, ndaj nefësit të vetë, është ai i cili me ndonë mirë për ta. Ndërsa njëriju që e njehë mirë vetën e vetë, ka mendim të keq për veten. Nga sa nëfsi është i prirur nga e keqja. Mbi së tretë, ai cili të cilit Allahu subhanahu wa taala i jep sukses për marrjen e vetes në llogari, arrin lehtësisht të dallojë të mirën e vërtetë nga sprova. E dallon mirësinë e vërtetë që e ndihmon për arritjen e lumturisë nga jo mirësi në thonjë za që është sprov zotin aruajtë, e cila vetëm pami në fasadën e ka të jashme të tjilë që mund të quet mirësi. Parër në të vërtet, është një sprov që tërheq dhe qonë në humënerë. Sa njërës jetojnë me, hënd, me hëndra të kota e iluzion e boshe. Ata vazhdojnë ata bëjn gjunahe mëkatojn dhe Allahu subhanahu wa taala edhe pse bëjn gjunahe u dhuron nga mirësitët e tij dhe këta vetëm të vetë mështruar mendojnë se janë në rrug të mbar se çdo gjë u shkon për s'mbarë zoti i dashka ata jo kjo nuk është e vërtet në arabisht kjo quhet istidraj që dhe thot afrim gradual drejt shkaterimit, Zotin Arruajt. Allahu e afatizon që të pendohet, por nësa i nuk pendohet dhe Allahu s'fana ota la vendos të ndëshkoj, nuk kam më shpëtim për këtë gjuna qarë. Ku shikë zonë tre cilësit e lartë përmëndura vërtet ka kurur sukses të mafë dhe është në rrugën drejt lumëturis dhe shpëtimit. Një djetari mafë me i munë blumë mihran, thotë se njeri u nuk arimë të bëheti dhe vëllëshëm, deri sa tjetë ndaj vetës e ti më jashë për sesa ndaj ortaku të vetë. Pra ndaj me të drejtë është thënë se nefësi, uni, egoja, qua e si të duash, një gjason me një ortak t'inzarë i cili ta vjetë pasurin kur e merë në logaritë. Qëfar kuptimi ka në këto fjallë? Janë fjallë të më dhaë që ka nevoj për shpjegim. Njëriju duhet të akrasoj nefsin e vet me ortakun, e duhet jetë i ashë për me te. Duk e shenë i vedishëm, po të të keshë përbal një ortak, t'inzar, e kuptove të ashije i vedishëm që a jeshtë t'inzar, i pa besë, shfarë do t'bëshë. Dhe i dhe të ruar të punosh me te. Do t'a veshë në pun, porrë Pas kësaj do t'jesh shumë vigjilent, do ta kontrollosh vazhdimisht, do ta merr, do ta marrësh veten në llogari për të ruajtur nga pabesia dhe tradhtia e tij. Në këtë mënyrë do të veprosh edhe me nënësin tënd, të, konkretisht të hidhemi në teren. Ti vendos kusht kushte nënësit. Dhe këto kushte është ruajtja e shtat shqisave dhe gjymtyrve syve, veshve, gojes, barkun, auretin, duar dhe këmbët. Këta, këto janë kapitali flestar, pa këta nuk mund të arish fitimin. Të bëjmë kujdes, që këto gjëmëtyr e shisa të mos në atratëtojnë. Pra të jemi të kujdes, mësë ato janë shkak për lumëturimin, apo dëshpërimin tonë nëse i ruajm nga aramet kemi fituar dhe nëse ja lëshëm frerët, do t'jemi dëshpëruar atë heren nuk nëmbejt e gjithitër vetëm se t'i qërtojmë vete tona. Allahu i lartë madhruar thot, inë në sëmë, wal basarë, wal fuadë, kullu ulajkë kanu anhu mes ula. Dhe gjimi shikimi dhe zemra janë të gjitha këto janë përgjese parati, par Allahu të spana o talë. Pasi të realizojmë kushtin e parë të ruajtjes së gjymtyrëve, atëherë e kemi lehtë të kalojmë, dhe kjo është më e vështira, dhe kërkon më tepër vëmendje, është mbikëqyrja dhe për kujdesjen e tyre, vigjilenca, të mos i lëmë ato pas dore. Sikur t'të rregohemi të, të pakujdesëm qoftë edhe një moment të shkurtër, është mundësia që të na tradatojnë. Dhe pas kësaj në kemi humbur kapitalin fylestar. Ta kemi të qarë. Nëse përpishemi sot, do të qëtësohemi dhe do të ratohemi nesër. Dhe nëse sot e lem pasdore më marjen e vetës në logari, atëhere në dit në kiametit këtë do tjetë shumë e vështirë. Dhe mosarojmë, se jemi duke bërë një treakti me Allahun së fanë o tala. Dhe fitimi këse treakti e siguronë lumëturin e përjetëshme në gjenetin firdeus, Allah unë e i bëfët nësiv, me lejën dhe vullnetin Allah unë së fa në tala. Kjo siguron, në siguron lumëturin më të madhe shikimin në fityrën e Allah unë së fa në tala. Dhe dështimi i kisaj trektie, do thot dëshpërim i përërshmë në zjarë Allah unë arruajt dhe privim nga shikimin në fityrën e Allah unë së fa në tala, val, a ka humbje më të madhe së sa kjo. Marja vetë Ka dy momente të rëndësishme. Momenti i parë është para se të kryhet puna dhe i dyti pas kryerjes së saj. Për sa i përket momentit të parë, para se të kryejmë një vepër, duhet të qëndrojmë me veten tonë disa çaste me në jetën tonë, qëllimin tonë, pse po e bëjmë këtë vepër. A e bëjmë për të fituar kënaiqësinë e Allahut apo për diçka tjetër? Hasan El Basriu Allahu mshirof thotë Allahu e më shiroft atë njëri që qëndronë me vetën e ti për një qast dhe pyet nëse para se të krye njëve për e pyetet nëse është për Allah unë së fa na utara atë here për piqe të realizoj për ndryshe e le atë ndërsa momenti i dyt është pas kryeres e punës e cila në të vërtet në gërthen tre qeshti të lidura me njëra tjetër me njëra tjetër ta marim vetën e logari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 Sinceriteti për hirtë Allaut së panautala dhe ndjekja e pasimi i profetit Alehi Salatu Sala. Një komentu e si mathi Kuranit, Allahum Shirov të Katadia, Rahimullah thot, në dit në kiametit të gjithë njërzve nga i pari dherit e kifundi do të bëhen dy pjytje. E para, cilin adhuruat? Pra, adhuruat Allahut, Allahun, a dhurruat? Pra, e a dhurruat Allaut, Allaut, a ishqit të sincer me Allaut së panautala,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 Sikur Allah o së fa në unëtarët mos i jepte sukses njëriut për marjën e vetës në logari, atëhera i do të dëshpërohej në ditën e logaris, në ditën e kiametit. Marjë e vetës në logari, esë cilësia njërezve të mëndëshur, të cilët do t'jen të qedet të sigur të në botën tjetër. Në atë dit, nuk do t'lodhen e nuk do t'pendohen për t'kaluar në tyre në dy nja. Sefës dryshën nga të që ndoth me të t sa kanë që në këtë dynja, kanë që gjum, në gjumë, ditë në kja mejë, do të zjojmë, e do të pëndohem, për nuk, nuk do të bëjtë më dobi pendimi, pasi që nuk e kanë marë vetë, vetët e tyre në logari. Pasi që e merë vetën e logari, njëriju ka mundësi që ti apë fund veprave të këqia, tu apë fundë cilësive të uryra, e për e këtëre cilësive janë mëndje madhësia, vetëknajësia, dhe smundit të tjera të zemrës dhe në këtë mënyrë njëri u betë i përullu dhe nështruar nda e lautë së përna o tara. E po të shohështë raritetin e sotëm të njërzve, dhe shohështë e gjëndja tyre është kontradiktore dhe përtardur keqë, fatkesishtë. Njërzit presi mirësi pre e lautë së përna o tara, dhe ankojnë që bie në fatkesi, por nuk i marim vete të tyre në logari kë përësin vetët a janë bindur Allahun së panë o tala? Ta Apo? E kanë kundryshtuar Allahun së panë o tala? Ta Kjo bëri që të ndërpresim lidin me Allahun së panë o tala, ta u ahumbi malin dhe dashurin për takimin me Allahun së panë o tala ta dhe zemrat e tyre umbuluan me cipën e paknesis dhe mos mir njohjes. Pa dyshim, kulmi ignorancës së njëriut në raport raportet me Zotin e ti, është që a i të mos e marë vete në logari. është që a i të mos shohë se a i ka kërgjur obligime dhe e laudës për në talë. Por besimtari, sa herë që bëndo i një gjuna, e mërë vete në logari, vendohet sincerisht, dhe bëndë veprat mira për të fshirë Gjunahun e të keqen, apo nëse le mangut dë një vepër nga paditoria, apo haresa, përpichet a rikëtë në përmjet punve vëndetare. Shkurtimisht, disa shëmbu i për të parve ta ndërruar, se si e mërnin ata vetë në logari, që dhe ne të përpichemi të njajmë atyre, edhe pse nuk jemi si ata dhe nuk mund të jemi si ata, sa ta ishën të zjedhur. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kur i pati umbur gjemat, i humbur jo namazin e kundis me xhamat ai ka dhën sadaka një tokë me vlerë 200 mijë dirham. Jose la affaire namazën e kundis, po nuk e arriti ta fal me xhamat. Gjithashtu një herë kur e pati vonuar për arsye të justifikueshme, e pati vonuar namazin e akşamit derisa dolën dy yje atë nadë a i ka liruar dy robër. I bërë rabies, një dit i kanë humbur dy sënete të sabaut, a i liroj një robë. Ndërsa, a blabë në umeri, kur nuk fartën do një namas me gjemat, atë hera i falej tërnatën. Kishte për të parve ta ndëruar, që i disiplinonin vetët e tyre, u iplin masa dëshkuese disiplinore me qëlim që t'i këthenin por tek e vërteta dhe të ruanin nga gjunahet, të tilla dëshkime përdorin. Për shemb, agjironi një vit habitshme ose e kryjnë haxhin më këmbë në distancë të largët, vetëm e vetëm me qëllim që të ruanin veten e tyre nga zjari dhe të fitonin knejsinë Allahut subhanahu te ala. Allahu subhanahu te ala thot: "Qad aflaha man zakaha wa qad kharaba man dasa" Vërtet, do t'gatë njëj, a i që pasë tronë vetë vetën dhe ka dështuar a i cili e prish vetë vetën. Ndallim i këtu, isha Allahot e Allah, për të vazhduar me lejnë dhe vulletin e Allahot së panë Allahot e Allah, o o pas një pauze të shkurtër, në pjesë në dy të emisionit, kam kënejsin, dhe kam zjedhur për vete dhe për ju, disa këshila dhe urtësi, të cilat me lendën e vullnetin e Allahut subhanahu wa taala tonë ndihmojn për pastrimin e shpirtit, dhe lartësimin e besimit dhe moralit tonë islam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. <tip> Bismillah, alhamdulillah, o salatu, o salam, ala resullillah. Se cili do të marrë atë që meriton. Ashtë thjeshtë që shtjekohë. Nënë falni, po unë do të do t'i citoj këto nga dal, nga dal, me qëllim që të meditojmë rreftyre. Janë shumë të dobishme. Nëse nuk e falendoron Zotin Pas gjdo buzqeshje, atëhere mos kërko arsue për lotët që dërthë. Izjuar, është të i që mëson nga të gjithë. I fuqishëm, është të i që zotron pasionet. I pasur, është të i që është gjithmonik në aqërë. I kem nisur me zaktimin e Allah. Të dështuarin ata që u dorëzuan atëherë kur duhet të ishin përballur me sfidat e jetës. Gjërat më të bukura duhet të luftosh për t'i pa tur. Dhe atëherë kur i ke, duhet të luftosh për t'i mbajtur. Pesimisti gjen vështirësi në çdo zgjidhje. Ëndërsa optimisti gjen zgjidhje në çdo vështirësi. Nuk dua të kujtohem nga njerëzit. Dua të mos harrohem nga Zoti. Edhe rruga më e gjatë nis me një hap të vetëm. Ka njerëz që do të të horejnë e do të, të paragjykojnë par syje e pa të drejtë por ti mos haro mos harro se ti nuk jeton për të kënaqur të tjerët njeriu është i madh atë herë kur e kupton se është shumë i vogël pasuria nuk sjell gjithmonë lumturi por njeriu i lumtur as gjithmonë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 të mos e përsërit është ata, nëse ke gabuar. Jeta është shkurëtër, dhe vdekja është sigurt. Kër Allahu, sëfana ota ala, merë preteje, ndë një që nuk të shkonte në mëndje, ta umbisje, dje, se a i do të të japë, atë që nuk e mendoje, se do të aposedoje, ndë njëherë. A nuk thotë Allahu, sëfana ota ala, Asa ën tëkra hushëj ën uajegjar Allahu fihi khajrën këthirë, uajegjar Allahu fihi khajrën këthirë, ndodhë që Allahu, në falin ndodhë që ju të urejnë një diçka, por në të Allahu je pëshumë mirësi. Zotin nuk të ambullë një derë, ta të hapë për një derë tjetër. Falenderon Zotin për gjdo gje, se t'i pa Zotin nuk i asgje. As kush në bot nuk mund pëngoj që të marësh atë që të ka caktuar Allahun së fa në otar. Zotë i shikon, dëgjon, vonon, dhe afatizon për kur nuk aron. Shumica e njerëzve mendojnë së prapfi, nëzitojnë të riten, e pastaj, pësherëtim për inin e humbur. Humbasin shëndetin për të bërë para, dhe pas taj, unë basin parat për të rifituar shëndetin. Mendojnë me angth për të artmen dhe lenë pasdore të tashmen, dhe si për fundim, jetojnë si kur nuk do të vdesin kur, dhe vdesin si kur të mësë kishin jetuar kur. Nusë Allahun subhanë vë te ala, që të në falë e të në mëshiroj, në salamë së fanë o tala që të në mundësoj, që të marim betë në logari, në këtë bot, me qëllim që tjetë me leht logaria në ditën e kiametit, në salamë së fanë o tala që këto fjallë që thash të mbendo bi mua në rathëpar, e pastaj edhe ju të gjithëve së bashku, në salamë së fanë o tala që këto fjallë të mos mbete në thjesht fjallë por të ke ndikuar në zemra tona dhe të mendojme ti praktikojmë atonë në jetën tonë të përdiqshme. O Zotë, jënë, ne i kemi berë shumë pa drejtsive të vetona, askush përveçteje nuk në i farë junahet, të lutëm ju Allah, në farë dhe në mëshiro, të je farë si madhë e mëshirë plot. O Zotë, jepi shpirtrave tanë dhe votëshmëri dhe pastrojë ato, askush nuk i pastronë, Shpirtratan përveçteje, ti mbrojtësi dhe kujdestari tyre, o zëtë yun. O ti që u dhezonë zemrat, ndretoj zemrat ona në bindje ndajteje. O ti që ndryshon në zemrat, forsoj zemrat ona në fenë tënde. O sëllallahu ala nëbina Muhammed, ola alihi, o sahbihi, o sëllëmet eslimën këthira. O alhamdulillahi, rabbil alamin, es-salamu alaikum, u rahmetullahi, u barakatuhu.